РАВНИ СТРАНИ 42. ЛЕКЦИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ държана ПРЕДОБЩИ общия ОКУЛТЕН КЛАС НА 13 ЮЛИ 1927 ГОДИНА В София. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословенно името му. Сега ще ви задам следните въпроси. Защо хората се обесърчават? Защо вярващите се обесърчават? От геометрията знаете, че две страни по-отделно равни на трета са равни помежду си. Същото геометрическо положение има и при зададените въпроси. Те представляват именно трите прави линии, които са равни помежду си. Ние само задаваме въпроса защо човек се обесърчава. Ние само констатираме факта, че някой се обесърчил, А защо се обесърчил, Коя е психологическата причина за това? Не знаем. Търговецът кога се обесърчава? Търговецът се обезсърчава, когато работите му не вървят добре, когато малко или нищо не препечели, когато губи вложените в търговията си капитали и т.н. Значи, вярата му се основава на капитала. Ученикът се обезсърчава, когато губи паметта си и не може да помни това, което е учил. Ами вярващите, защо се обезсърчават? Те нали вярват в Бога, нали казват, че Бог е всесилен, всеблаг, всемъдър, всезнаещ. Вярващия нали казва, че живота му произлиза от Бога? Защо трябва да се обесърчава тогава? Въпреки това виждате, че един ден този човек се обесърчил и казва, дали съществува Бог или не съществува? Питам. Коя е причината за неговото обезсърчение? Това не се случва само с обикновенните вярващи, но и с напредналите ученици. Но от вас мислят, че като са слушали толкова години да им се говори върху новите положения на живота, че са стигнали вече до положителната философия. Не. Вие едва сте в предверието на тази философия. Вие едва сега поставяте основа на едно право разбиране на живота. Например, Вие нищо още не знаете за отличителните черти на индивидуалното, общественото и божественото съзнание. Те представляват три кръга на деятелност. Следователно, когато човек разрешава въпросите от гледище на индивидуалното съзнание, Изводът ще бъде един. Когато разрешава въпросите от гледището на общественото съзнание, изводът ще бъде друг. И най-после, когато разрешава въпросите от гледището на Божественото, т.е. на човешкото съзнание, изводът ще бъде съвършенно различен от изводите на първите две съзнания. Всички тия съзнания са в вас, но вие трябва да ги развивате, да работите в зависимост от тях. Иначе ако живеете само с индивидуалното съзнание, вие напълно ще се индивидуализирате. Докато живеете в това съзнание, вие ще се чувствате като божество отделно от съзнанието на другите хора. Хора с такова съзнание представляват пеперуди, които преждевременно са се излюбили. Но смърт очаква тия пеперуди. Защо? Защото зима е сега и няма храна, която да поддържа живота им. Докато живее в индивидуалното съзнание, човек не може да проникне даже до други две съзнания, чието кръгове надеятелно са по-широки и по-големи. Голямо заблуждение е да счита човек себе си за божество. Той не може и не трябва да играе ролята на божество. Ето защо, когато някой счита, че е човек, че е християнин, той трябва добре да разграничава и разбира проявите на тия три съзнания и да постави всяко едно от тях на своето място. Сега ще разгледаме отличителните черти на индивидуалното съзнание. Важна отличителна черта на това съзнание е, че то само никога не се обижда. И забележете, дойде ли до това съзнание човек е много деликатен, много внимателен към себе си. Той лесно се обижда и от себе си и от другите хора. Противоположно на това съзнание е Божественото. Докато живее в Божественото съзнание, никой човек, нито народ не е в състояние да обиди човек. Човек с пробудено Божествено съзнание и е любимец на всички. Тази е причината, за дето да всички хора, били те християни или езичници, обичат Христа. Който чете Христовото учение и да не може да го изпълни, той го разбира и не съди. Всеки намира, че Христовото учение е идеално. Докато минава през фазата на гасеницата, човек гризе коравите листа на дърветата, но щом се превърне в пеперуда, той не може вече да разрушава тия листа. Щом стане пеперуда, човек представа вече за да човека листата на Христовото учение. Той насочва хубота си към ароматните цветове на това учение и смучи от тя сладък сок. Христовото учение не е само за спасяване на душите, но то има за цел да подобри живота на човека, да подобри и засили неговите способности. Ако това учение не може да развие способностите на човек, ако не може да развие съзнанието му и да подобри неговия живот, защо му е то? Да се самозлъгва, да се самозаблуждава ли? Всяко учение, което заблуждава човека, не е право учение. Да се лъжи човек, че обича Бога, че му служи, а не върви в неговите пътища, това е заблуждение. Преди няколко дена дойде при мен един господин да го лекувам и ми казва Аз съм благороден, добър човек. Готов съм да дам цялото си имане, само да ме излекувате. Мога да ви дам един естествен метод за лекуване. Ако го изпълните, както трябва ще оздравеете. Да, но с този метод ще отиде много време. Аз искам изведнъж да се излекувам. Щом искате изведнъж да се излекувате, три условия се изискват: да раздадете всичкото си имане на сиромасите. Да посветите целия си живот служене на Бога, и да тръгнете с турба в ръка да проповядвате Неговото учение. Като чу това, този човек се замисли и си отиде. Който не е готов да изпълни това, което трябва, да е доволен на методите, които природата му показва за лекуване. Ще вземе един от нейните методи и ще се лекува, макар и след години да има някакъв резултат. Също така постъпват и религиозните. Те искат да придобият знания изведнъж. Питам, готови ли сте да посветите целия си живот на Бога? Да, но ние имаме жени и деца, а трябва да ги гледаме. Ако мислите, че вие гледате жените и децата си, лъжете се. Вие сами си приписвате геройство, като мислите, че на вас е предоставена грижата да гледате жена и деца. И жената си въобразява, че много работи, върши всичко в къщата, понеже я нарежда, слугува на мъжа си и на децата си. Животът обаче не седи в тези неща. Съвременните хора са нарушили съществения закон, своите преми отношения към любовта, мъдростта и истината. И мислят че прямата им задача е да гледат мъж и деца, както и мъжът казва, че първо трябва да се грижи за дома. Ще кажете, че като служи на Бога, човек разваля семейния си живот. Покажете ми едно идеално семейство. Покажете ми една дъщеря или един син, който да трепти за баща си или за майка си, като за себе си. Един евангелски проповедник, наш познат, имаше две дъщери, които пазеше като зеницата на окото си. После той влезе в новото учение и ходеше да проповядва. Една от дъщерите му често му казваше. Много си глупав, като ходиш да проповядваш от град на град. Виж, по-добре печели, отколкото да си губиш на празно времето. Бащата бил глупав, а тя умна. Възможно ли е това? Казвате, че хората на новото учение се е екзалтирали. Не. Хората на новото учение не трябва да се екзалтират, но трябва да се вдъхновяват. Уние, които се екзалтират, те са далече още от принципите на новото учение. Някой вдига ръцете си нагоре, моли се на Бога, казва Аз се помолих вече. Помолил се веднъж и всичко свършил. Не. Изгрее ли слънцето веднъж, то никога не трябва да залязва. Казано е в писанието. Постоянно се молете. Значи и като спи човек, пак трябва да се моли. Това значи будно съзнание. Небето приема молитвата на хора, на които съзнанието е будно. На добрите хора, съзнанието всякога е будно. Непреривност на съзнанието се изисква от човек. И в будно и в сънно състояние, той трябва да се моли. Трябва добро да прави. Някой се оплаква, че сънува лоши сънища. Нечисто е било съзнанието ти. Какво да правя тогава? Изчисти съзнанието си. Изчисти сърцето си от лошите чувства и желания. Псълмопевецът казва Сърце чисто сътвори ти в мен, Боже. Чисто съзнание. Чисто сърце се изисква от човека. Това е велика наука, с която всички хора трябва да се занимават. За тази цяло, любовта трябва да се приложи в живота. Любовта зло не прави. Казвате, какво нещо е любовта? Да обичаш човек, това значи да вложиш в него такова нещо, с което да го направиш ценен и за себе си, и за окружаващите. Какъв по-добър пример за любовта искате от направеното от вас изворче? Това място около реката беше нечисто, диво, а си извърчито се превърна в рай. Тук се вложи труда на брати и сестри от любов и днес всеки минувач спира да си почини и да оталожи жаждата си. Да обичаш човека, значи да събудиш в него това, с което да се увеличават възможностите на неговите ценности, вложени от Бог. Когато обичаме Бога и Той не обича, тогава ние се разширяваме, готови сме на всякакви жертви заради Него. Мнози наказват, че обичат Бога, а често се обестърчават. Причините за обестърченията на хората се дължат на това, че не могат да постигнат каквото желаят. Един евангелист Разправи една своя опитност за човешкото обезсърчение. Дохожда при него един млад момък, който му казва Братко, моля ти се, намирам се в голямо затруднение, дошъл съм до отчаяние. Хайде да се помолим заедно, да ми се помогам. Евангелистът се моли, радва се, че един млад човек е готов да се обърне към Бога. Младият момък казва Моли се на Бога да ми се помогне, иначе ще се самоубия. Ако Бог ми помогне, ще му служа на вечни времена. След 10 дни той пристига при евангелисти и му казва Благодаря ти за услугата. Сега се облегчих. Отишъл си младия момък и повече не се върна. Каква била причината за неговото отчаяние? Той обичал една млада мома, влюбил се в нея до полуда и на всяка цена искал да се ожени за нея. Каква била изненадата му, когато видял, че тя си има възлюбля? Отчаянието му изчезнало и той се примирил с положението си. Който обича Бога, той ще получи повече, отколкото може да си представи. Касано е в писанието Добрата жена е дар от Бога. Аз прибавям към този стих още нещо. Добрия син, добрата жена, добрите приятели, всичките са дар от Бога. Добрия син, добрата жена, добрите приятели от Бога са дар. Който обича Бога, той ще бъде обиколен от добри хора. Жена му, децата му, приятелите му, познатите му, всички ще бъдат добри и внимателни към него. На такъв човек имотът расте. Ако е земеделец, житото се подобрява, плодородието се увеличава. За всичко това обаче си изисква знание, наука се изисква. Сега. Като ученици на новото учение, вие трябва да възприемате новите принципи на живота, че е като рухне старото, да има за какво да се хванете. Стария живот ще се замени с нов, както животът на гасеницата се заменя с живота на пеперудата. Когато гасеницата разбере, че живота ти се свършва, тя си приготвя пашкул, в който се скрива, както ной в ковчега си. И вие, като гасеницата, ще влезете в свое пашко и ще се понесете по водата. Щом водата се намали, ще отворите вратата на своя ковчег и ще хвъртнете навън, както хвъртна гълъбът от новия ковчег. ковче. Казвам, потоп иде в света. Не потоп от вода, но потоп от огън. Всички ще видите този потоп. Питам, ще можете ли тогава да излезете от своя пашкул? Който не е се успял да се завие в пашкул, той ще се упърли от огъня, а някой даже ще изгорят. Който има пашкул, той ще излезе от пашкула си и ще започне нов живот, който носи истинските блага, истинските условия за добър живот като излезе от ковчега, ще хвъркне във въздуха като пеперуда. Кой от вас е имал тази опитност да излезе от пашкула, да хвъркне свободно във въздуха като пеперуда и да ходи от цвят на цвят, да събира сладък сок? Който няма тази опитност, той нищо не може да говори. Сега, от всички се изисква да усилите вярата си. Това не значи и, че нямате вяра, но вярата ви е като тази на търговеца. Докато работите на търговеца вървят, той се насърчава. Щом настане някаква криза в търговията му, той се обесърчава. Следователно, докато се обесърчава, човек се намира в индивидуалното съзнание на своята личност. Докато ревността действа в него, той живее в общественото съзнание. Щом дойде в него някакъв импулс за велик живот, той вече влиза в общо-човешкото съзнание, в което вземат участие всички велики и възвишени души. И забележете. Когато на едно място се съберат двама, трима, петима или десетима души, всякога се явява ревност. Редност има, редността има и добри страни. Тя дава подтик на човек. Обаче ревността трябва да се постави на своето място. Който не разбира ревността, той може да се спъне в нея. Човек трябва да разбира своите прояви, да знае към коя категория на съзнанието се отнасят. Към индивидуалното, към общественото или към общочовешкото съзнание. Казвате, защо съзнанието на човека не се пробуди изведнъж, да види какво му предстои да мине? Ако видите всичко, което ви предстои да минете, в един ден косата ви ще побелее. Гръбнакът ви не е толкова силен, не можете да издържате много. Тази е причината задето Бог постепенно вдига завесата и помалко дава. Когато човек разбира дълбокия смисъл на страданията, животът не е страшен. Чрез страданията човек ще познае Бога, ще познае хората, ще познае и себе си. Горко на онзи, който не е страдал. Обаче това не значи, че човек трябва да се самоусъжда. Самоусъждането, строгата себекритика не прави човека герой. Да направиш път на слабия? Това е геройство. Да спасиш мравката, когато се дави? Това е геройство. Защо? Защото вие изпълнявате Божията воля. Бог се грижи за най-малките същества, на които хората сами не биха обърнали никакво внимание. Някой човек страда и се моли на Бога да му помогне. Той иска Бог да слезе от своето положение, да напусне работата си, за да му помогне. Бог помага и на хората и на животните чрез своите специални органи. Всяко същество, което е готово да изпълни Божията воля, е негов орган. Казвате, дотегнаха ни сиромашията. Щом кажете така? Вие искате да се освободите от мъчната книга, която баща ви е купил да четете, да я изучавате. Страданията представляват такава мъчна книга, дадена ви от вашия баща да я изучавате. Какво придобива ученика след като продаде на другите хора своята мъчна книга? Нищо не придобива. Напротив, без тази книга той остава простак, не получи тази книга от баща си, ученикът трябва да я разгърне – да изучи всичкото и съдържание, за да разбере целият свят, че наука има в душата му. Съвременните хора искат да уредят материалните си работи. Те не знаят обаче, че начинът по който искат да ги уредят, няма да им помогне. Ново разбиране се изисква от тях. Те трябва да поставят любовта като основа в живота си и ще видят как всичките им работи ще се уредят най-правилно. Ще кажете, че любовта днес не може да се приложи. Не. Любовта всякога е могла да се приложи, а днес най-много. Ако търговецът вложи любовта като основа на своя живот, и търговията му ще върви добре. Ако ученикът вложи любовта в живота си, всичко, каквото чете и учи, ще помни лесно. Сега хората се приближават към любовта с страх и ужас. Като видят любовта, отдалече още се объркват. Да влезете в стаята на някои разбойни и да се забъркате, разбирам, но да влезете в стаята на майка си и баща си и да се забъркате – това не разбирам. Сега, не е въпросът да продавате книгите си, които вашия баща ви е дал да изучавате. Като ученици на Великата школа, вие имате задачи, които трябва да решите. Вие имате изпити, които трябва да издържите. Ще учите, ще работите, за да не пропаднете. Като се натъкнат на известни затруднения, мнозина казват В този живот не мога да разреша всичките си задачи. Ще ги оставя за друго някое прераждане. Това е криво мислене. Отде знаете, че друго някое прераждане ще имате същите условия, каквито имате днес. Ако изпуснете днешните условия, вие ще прекарате в пространството 200, 300 или 500 години флутане в безпокойствие, без да имате надежда за връщане към по условия. Няма по-страшно нещо от това да бъдете изоставени, забравени от всички и да живеете сам в абсолютна самота. Вие не сте изпитвали какво нещо е самотата на живота. Аз ви говоря тие неща, за да не се поддавате на вашите лоши съветници, на вашите лоши учители, които ви подтикват в крив път. Като знаете това, ще различавате отде и идват вашите мисли и чувства. Всяка божествена мисъл трябва да се приеме. Всяка мисъл, която не е божествена, трябва да се тури на страна. Само по този начин ще укрепнете, ще бъдете здрави, силни, ще създадете хармония помежду си. Иначе без този закон нищо не можете да постигнете. Само любовта е в състояние да направи човека съвършен. Любовта дава живот. Следователно, който придобие живота, той е роден вече от любовта. След това мъдростта иде да допълни живота на човека, да му даде направление. Мъдростта съдържа в себе си елементите на знанието и на светлината. Когато човек придобие знанието и светлината, тук вече спира мъдростта и започва да действа истината, която носи свободата. Когато си постави за идеал познаването на Бога, Човек става свободен. И тъй, първо се проявява любовта, която носи живот. После иде мъдростта, която носи знание и светлина. Трета се проявява истината, която създава в човека велик потик към свобода. С този импулс човек може да преодолее всички препятствия в своя път. Това подразбира преминаване в нова фаза на живот, но не свършване на живота. И в бъдеще, когато отново дойде на земята, човек ще знае вече върху какви основи трябва да постави живота си, за да бъде приятен, да се радват всички хора по лицето на земята. Когато разбере живот, тогава човек ще каже – всичко считам за измет, да познае Тебе един много, Бог. Така е казал апостол Павел, когато е бил в общочовешкото е съзнание. После той е слязъл в общественото, в народното съзнание и казал, искам да умр за народа Си, искам да Го спася. Христос не може да Го спаси, че Той ще Го спаси. После апостол Павел казва Аз, който проповядвам Христа, боя се да не бъда отхвърлен. Значи, той почувства, че еврейския народ ще бъде отхвърлен. Не можеш да спасиш един народ, докато не го обикнеш. Апостол Павел не можа да проникне в дълбочините на своя народ и след като го опита, Отказа се от мисълта си да го спаси. Той каза, отдалечавам се вече от вас и отивам при езичниците. Щом се отърси от връзките на своя народ, той се избави. И на вас ще се даде такава задача, да проповядвате новото учение между своя народ. Но зина не ще издържат противодействието на външния свят и ще се върнат, като кажат, че тази работа не е за тях. Веднъж сте влезли в школата. Знайте, че ще ви поставят на различни изпити, малки и големи. След като носихте 10 дена наред вода, по-нататък ще ви се даде задача, например, 10 дена наред да търсите Бога в проявите на хората и да кажете в какво сте го познали. Окултната школа дава на учениците си ред задачи и опити, но тя изисква от тях послушание и деятелност. Затова в писанието се казва. Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Какви деца трябва да станете? Чисти по сърце и разумни в проявите на своя ум. Правете опити, за да се уевчи вярата ви. Вярата внася разбиране между всички хора. Божественият огън пък трябва да обхване той То е необходим за да събуди в хората общочовешкото съзнание. И тогава, доколкото човек е верен на трите принципа на живота, на любовта, на мъдростта и на истината, до толкова и Бог ще му помага. Христос казва: Идете. И проповядвайте това учение и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Това значи Христовия Дух да бъде с нас. Щом Христовия Дух е върху вас, вие ще можете да се повдигнете, да минете от индивидуалното съзнание в общественото и от общественото съзнание в общо човешкото. Според езика на писанието това се нарича новораждане. Новороденият живее в общо човешкото, в космическото съзнание. С такъв човек всеки желая да се разговаря, всеки се разбира с него. Гответе се за този момент. Той може да дойде всякога. Обаче условия се изискват за този момент. Какви са тези условия? Вътрешни. След като сте се готвили толкова години за този момент и след като още продължавате да се готвите, трябва ли, когато настане този час да кажете, че не сте готови? Ще приведа един пример из българския живот да видите как се постъпвали онези, които не са готови, когато Бог поклопа на вратите им. Един добър, млад момък обичал дъщерята на един български чурбачия. Родителите й не я давали на този момък, но понеже момата го обичала, тя решила да му пристани. Вечерта, когато момъкът отишъл в дома на момата да я вземе, тя му казала: Не съм още готова, дрехите не съм събрала. Една утре вечер. Той се върнал у дома си, но повече не отишъл при момата. По същия начин, и Бог не идва втори път подред при човека. Като похлопа веднъж на сърцето на човека и не му отворят, той втори път не идва вече. Като похлопа веднъж на сърцето на човека, той трябва да бъде готов да му отвори. Ама не съм си събрал дрехите. Това е друг въпрос. Бог не може да чака вън да събираш дрехите си. Вие трябва да съберете дрехите да си, да се приготвите и щом чуете, че Бог тропа на вратата на вашето сърце, веднага да отворите и да излезете навън. Ще кажете, ами какво ще правят мъжете ни, какво ще правят жените ни? Това не е ваша работа. Ами децата ни? Това са второстепенни въпроси. Първата ви задача е да определите отношението си към Бога, а останалите въпроси ще се решат сами по себе си. Питам. Какво сте се предали на домовете си, на мъжете и на жените си, на дъщерите и на синовете си? Осигурени ли са те? Не виждате ли, че съвременните народи, общества и домове се намират в ужасно положение? Страшно е положението на съвременния свят. Виждате как мъже и жени се продават. Не могат вече да съществуват. Лъжи и измами има. Трябва да се тури край на лъжата. Светът се нуждае от герой. Сега. Ние не се интересуваме от престъпленията на хората. Ние се интересуваме от това, Доколко те спазват великия закон в живота – любов към Бога. За предпочитане е сърце чисто, а ръце огробели от работа, от труд, отколкото ръце меки, а сърце не чисто, покварено от разни пороци и недостатъци. По-добре ръце криви, а сърце меко, отколкото сърце каменно загробяло, а ръце меки. Който иска да изпълни великия закон, нека направи крачка напред. Този закон няма да се разреши нито с индивидуалното, нито с общественото или народното съзнание, но с общо-човешкото. Що се отнася до индивидуалното съзнание, то е отживяло времето си вече. Трябва ли още да се занимавате с погрешките на хората? Да се занимавате с чувствите погрешки, това значи сами да се спъвате. Има кой да се грижи за погрешките на хората и да ги оправи. Да се занимавате с погрешките на хората, нито вие ще се спасите, нито на тях ще помогнете. Ето Моисей, един от видните адепти на времето си, който разполагаше с египетската мъдрост, употреби различни методи за изправене на еврейския народ, но не можа. Като не можа да постигне това, той се оплакваше, че не може да се справи с този своенравен народ. Едва сега започна да се пробужда съзнанието на евреите. Аз не говоря за евреите по плът, но имам предвид духовния Израил. Това пробуждане на съзнанието Тоест, този преврат в душите на хората може да се постигне само по божествен начин. Никакви други начини. Никаква друга култура не е в състояние да природи човека, освен божествената. Тази култура носи любовта в себе си. Без любов нищо не може да се постигне. Без любов Човек се намира в същото положение, в каквото се намира мравката, когато попадне в пясъчната поника на мравчения лъв. Влезе ли веднъж тя, там, тя повече не може да излезе. Тази понийка е майсторски построена. Чрез нея мравчения лъв лесно лови жертвите си. Следователно. Вложете любовта в душата си за основа на вашия живот, ако искате правилно да разрешите всички задачи на живота си. Любовта подразбира пълно съгласие между трите вида съзнания. При това положение човек живее не в настроенията, а в вдъхновението, което никой не може да му отнеме и свързани трите съзнания в едно, те определят и правилните функции в духовния живот на човек. Те се намират в такава зависимост едно от друго, в каквато зависимост се намират помежду си главата, белите дробове и стомаха. Индивидуалното съзнание представлява стомаха в човек, общественото съзнание белите дробове, а общо човешкото главата. И наистина, соковете от стомаха минават през белите дробове оттам в главата. Като дойдат до известна възраст, мнозина се отказват да учат и да работят и казват. Докато бяхме млади и ние работехме. Сега нека младите да работят, нека те се учат. Младостта на човека се поддържа от вярата му в Бог че звярата човек може да привлече към себе си уния, нови сили и нови елементи, които са нужни за подмладяването. Колкото повече клиенти привлича един търговец, толкова по-добре вървят работите му. Това не значи, че човек трябва да очаква да дойде помощта му само отвън. Ако мисли така, той ще се намери в положението на турците, които казват, че Аллах всичко може да направи. Това е вярно, но и хората трябва да работят. Че и хората сами правят много неща, виждаме по това, че светът още не е изправен, макар да казват, че Бог всичко прави. Ако хората бяха оставили всичко на Бога, светът щеше да бъде в пълна изправност. И старите пророци са казвали, че Бог тъй казал иначе казал, но въпреки това – те не обърнаха хората към Бога. Значи, по край Божиите думи, те са предавали и свои. Ако някой тях не мисли, са дали добри резултати, и това е добро. Но сам Бог се чуди, как е дошло на ум на хората, да му приписват неща, които той никога не е помислил, ни доказвал. Идат времена, когато Вярата и знанията на хората ще бъдат подложени на изпит. Преди няколко деня дохожда при мен една сестра. Оплашена, разтревожена, детето е заболяло от менингит. Никакъв минингид не е това. Детето е ходило гулу-главо на слънце, но като не е свикнало с силните слънчеви лъчи, заболяла го главата. Щом му се даде очистително и изпи няколко чаши гореща вода, то се изпути и менингитът изчезна. Друга сестра пила студена боза. Оплаква се от коремоболи. Разбира се, че ще пострада. Студена боза, не трябва да се пие. Много от вас и тя мисли и желания са подобни на студената боза, от която непременно коремът ще ви заболи който е успял да хармонизира в себе си и трите съзнания, той ще се избави от нещастията, които идат отвън. Сега, аз желая да разберете добре това, което ви говорих. Колкото малко и да сте разбрали, приложете го в живота. Колкото и малко да сте чули – то ще бъде в състояние да ви разтърси, да развижи съзнанието ви, да направи генерално пречистване на мислите ви. Аз искам да бъдете герои. Да не се отпущате. Новото учение изисква нови дрехи, нови костюми. Скъсани, стари дрехи в новото учение не се позволяват. Там всеки трябва да обръща внимание на хората със своите нови костюми. Казвате, има ли човек толкова средства? Средствата се крият в любовта. Тя носи големи богатства за човек, който служи на първия принцип – любов към Бога. Той няма да бъде лишен от Божиите блага. Щом не служи на този принцип, никакви блага няма да получи. И тъй. Спазвайте основния принцип в живота си – любов към Бога. Това не значи, че вие нямате любов. Всички имате любов, но с тази любов не можете да влезете в Царството Божие. Любовта на гасеницата не може да бъде любов на пеперудата. Вашата любов, вашата мъдрост, вашата истина трябва да послужат за основа на по-широка любов – мъдрост. И истина. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 42 лекция от учителя държа на предобщи окултен клас на 13 юли 1927 година в София.